Horain telefonore bestaldean, e, Txerra Bolinaga dugu, eleak libre ekimeneko kidea. Apa, Txerra, egunon? Egunon, bai. Bueno, kontaigu zupiskabat, e, nola nola ikusten duzuen e, larun batean, Madridien izango den e, manifa, manifaren kontu eta batez ere, aztele nean, e, azkapena eta azkapenaaren aurkako epaiketa bukatuko denean e, ausitegi nazionalean. Bueno, ba, da beste urrats bat, ez, Ikusten duguna, bai ikusten naguala ba asken hamarkadetan zenbat Eus, e, zenbat euskal herritara pasadiren nor Madridik e, beti e, beti ba, da declaratsera atxilo, izatea, torturak Ba nola bat eta Madrilko Jonderekin Madrikokoek betihausipetua ba, hoi eta bai daguna beti izan dute laguntza Madriiz bai, bai etxea kara joaten ziren e, audientzen nazionaleera, bakasu honetan nolaabai da esatea, kalera ateratzea, eta esan auszenki baztailia e, ea azki da e, paiiketa politikoaz. Eta hori goaz esatera madrilera, espa, ba, gure madrilgo lagunekin, Euskal Herriaren lagunerekin, eta denobatera, ba, honetan izango da, aski ba, da, eta bastaia guizos politikos Euskal Herriaren kontrakoak. Bai, azte ehundaka eundaka zenide abiatzen dira, euren, euren e, anai, arreba, kaita, semeak ikustera, Euskal Herrian... E, eta malez oituta gaude, baita astean zehar ausitekin nacionale da, prozesioan, ezta, zertara eta epaituak izatera. E, oso horra da, herri honetara tu, eh? Ba, oso horra, bai, eta azkean bolan, ba, guritokatuzai goara joatea ere, ba, ibietzean e, azon gara, ba, ba, ausipetua, ba, estera, eta, ba, zalatzera egora hori, eta, bueno, nola baita da, beste pasuren bat, eia joago ara, Ba, justo madrilgo hor sortzen diren e, lege, salgo ezpen lege haudenak, ba, arako, ara esatera, ez, eta hori, ba, gure madrilgo e, lagunekin, ez, e, norabaita e, apurtu ba, betik epaitua, ba, gorengoaz, arrotasunarekin, eta esatera, bueno, bastaia, ez, zaskira, e, hainbeste paiketaz, eta horrela jarritzeaz. Ay, hori, da, hori da, gure errealitate gordina, badakigu ehain eh, bat autobuz haietuko direla Madridko manifestazioarekin bat egiteko, espero da jendetza, está en Madrid gogaletan. Bueno, eh, a ver, eh, está kit izango eh, denan, gente eta ez guk ben chatu bai dalkagu helburu bat da, batzuk etzera eta eh, el kartasun manifestazio horia era matera, eta bueno, bai, guk ustedo lortuko dugula, bueno, eh, gaur eingo dugu repasoa hor zerrietan eta nolantolatu eta, bueno, baina busbatzuko garela ara, eta, bueno, bakigu ere jende handagoela, jende batzuk kotzez gago direla eta, bueno, bueno bintzat zaiatuko gara piskat margotzen Madrid laranjas, ez? Madrid laranjas margotzen zaiatu gara bintzat. Bintzat zarean, zarean e, ikusi egin dira txikimenduak, gero e, ikusi barda horiek gauzatzen direne eh atochiati ke puerta del sol era izango okay. den manifestación echarra bolinagaalea ke soy... ta libre kimeneko idea gurean izatagatik mileske